Ein Geheimnis gibt's auf der Welt, die uns fünf Freunden so gefällt. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Julian, Dick und Anne waren nach Kiran gekommen, um mit ihrer Cousine George und Timmy, dem Hund, die Ferien zu verbringen. Doch dort konnten sie nicht bleiben. Onkel Quentin, der Vater von George, hatte keine Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Und Georges Mutter, Tante Fanny, sang seit einigen Monaten in einem Chor, der sich auf eine Opernaufführung in Cornwall vorbereitete. Schließlich nahm Tante Fanny die fünf Freunde mit nach Porthcarrow, wo sich eine hundert Jahre alte Freilichtbühne befand. Genauer gesagt, das Felsentheater von Porthcarrow. Ihr Bus hielt auf einem Parkplatz oberhalb der Steilküste und sie stiegen aus. Ah. <lacht> Habt ihr alles? Deine Tasche, Julian. Oh, danke. Ah. Endlich sind wir da. Ja. <lacht> äh, hier, hier ist noch eine Jacke. <lacht> Meine ist sie nicht? Los, komm, mir. Hierher. <lacht> Das sieht aus, als ob wir mitten auf einer Klippe stehen, oder? Mhm. Es kann also nur bergab mit uns gehen. <lacht> ja, ich habe mir das auf der Karte schon angesehen. Aha, und? Zum Ort geht es diese Straße runter. Er liegt direkt an der Meeresbucht. Aha. Mh. Aber das Theater scheint hier zu sein. Sieht man das Schild dort? Felsentheater Porth Carrow. Ja, das muss es sein. Es wurde direkt in die Steilküste hineingebaut. Und man betritt es vom obersten Rang aus. Oh, das muss ich mir ansehen. Los, komm, Jimmy. Auf geht's. Und weg ist sie. Ihr Gepäck hat George natürlich hier gelassen. Kein Problem. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig hinterherkommen. Ich warte hier. In den nächsten Tagen werde ich dieses Theater noch oft genug sehen. Ja, bestimmt. Ja, dann bis gleich. Wir beeilen uns. Natürlich wollten die fünf Freunde das spektakuläre Felsentheater sofort in Augenschein nehmen. Zunächst mussten sie durch einen schmalen und kurzen Tunnel, der in den Felsen gehauen war. Auf diese Weise gelangten sie auf den obersten Rang der Zuschauertribüne und blickten auf das gesamte Felsentheater hinab. Unzählige Sitzreihen lagen in Stufen untereinander wie eine riesige halbrunde Treppe, die zur Bühne hinabführte. Diese bestand aus Bodenplatten aus glattem Stein und war mit wenigen Säulen verziert. Dahinter waren nur noch der Himmel und das Meer. Wow. Was schätzt du, wie tief es bis zur Bühne hinuntergeht, geht, Julian? Hä? Oh, na, das könnten schon 60 oder 70 Meter sein. Meinst du? Hoffentlich muss Tante Fanny auf dieser Bühne nicht ganz hinten stehen. Da kann man doch leicht die Steilküste herunterfallen. Ach, von hier sieht es bestimmt schlimmer aus, als es ist. Aber kommt, äh, lassen wir Mutter nicht zu lange warten. Ja, okay. Gehen wir zurück. Komm, Timmy. Du auch. In Porthcarrow wohnten sie zusammen mit anderen Sängern in einem Ferienhaus. Morgen, nach ihrer Ankunft, begleiteten die fünf Freunde die Chorleute zum Theater. Denn natürlich wollten sie das berühmte alte Felsentheater noch genauer erkunden. Vom hochgelegenen Eingang stiegen sie eine sehr steile Treppe seitlich der Zuschauerreihen hinab, bis sie unten vor der Bühne ankamen. Hier hatten sich schon viele Männer und Frauen versammelt. Das sind aber eine Menge Leute. Ja klar, so ein Opernensemble hat ja an die 100 Mitglieder. Gehören die alle zum Chor? Nein, die Dame hier drüben ist unsere Regisseurin Mrs. Albright. Sie spricht gerade mit der Primadonna Ludmilla Kulikova, eine sehr nette Frau. Ich habe sie gestern Abend schon kennengelernt. Ah, ich glaube, sie hat dich auch gerade entdeckt, Tante Fanny. <lacht> oh, Fanny Kirin, guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke sehr. Und Sie auch? Oh ja, danke. Mrs. Albright, darf ich Ihnen Mrs. Kirin vorstellen? Sie ist mit einem berühmten Professor verheiratet. Ach, wie interessant. Guten Morgen. Mrs. Kirin, sind das alles Ihre Kinder? <lacht> oh nein, das hier ist meine Tochter Georgina. George, um genau zu sein. Hätte. Und das sind meine Freunde. Ah. Oh, hallo, Julian. Dick, hey, guten Morgen. Und ich bin Anne, hi. Ihr seid ja ganz reizende Kinder. Äh? Und einen Hund habt ihr auch. Äh, ja. Ach, was sehe ich denn da? Ein Hund? Was macht der denn hier? Er begleitet mich. Wieso? Oh, das ist mein Assistent, Daniel. Ein sehr unsichtiger junger Mann, der immer für Ordnung sorgt. Das Aber... Äh, Nun sagt doch erst guten Tag, Daniel. Ja, hallo. Aber L ihr könnt hier nicht bleiben. Wir haben wenig Zeit. Schließlich ist morgen Premiere. Da können wir weder Kinder noch Hunde gebrauchen. Aber bei der Generalprobe heute Abend können Sie doch zuschauen. Selbstverständlich, Mrs. Kiran. Schön. Doch jetzt muss ich Daniel leider recht geben. Mhm. Es wäre besser, wenn ihr nun geht. Wir wollen doch gleich anfangen. Ja, also los, los, los, los. los. Bleibt aber bitte in der Nähe, Kinder. Und wenn ihr Hunger habt, könnt ihr in den Gasthof unten im Dorf gehen und etwas auf meinen Namen bestellen. Ah, das machen wir ganz bestimmt, Tante Fanny. <lacht> und wiedersehen. Viel Spaß beim Proben. Ja, komm, Timmy. Die Steilküste von Porthcarrow lag im äußersten westlichen Zipfel von Cornwall und war nicht nur am Felsentheater gigantisch hoch. Nach einem kurzen Spaziergang erreichten die fünf Freunde eine weitere Felsenklippe, die sich an die 100 Meter über dem Ufer befand. Oh, was für ein toller Blick übers Meer, oder? Wie weit ist es eigentlich von hier bis nach Amerika, Julian? Über 3000 Meilen. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Kein Wunder, dass die Menschen früher dachten, hier wäre die Welt zu Ende. <lacht> ja. Timmy, wo willst du denn hin? Ich glaube, er hat was gehört. Horcht mal! Huh? Das, das kommt doch von da unten. Ja, ich glaube auch. Los! Okay. Na. Sie folgten einem schmalen Pfad, der auf einen Hang seitlich der Klippe hinabführte. Dort entdeckten sie einen Mann, der mit Hammer und Stemmeisen in das Felsengestein klopfte. Timmy rannte als erster auf ihn zu. Hey, hey, wo kommst du denn her? Ach, guten Tag, Sir. <lacht> hey. Ist ja gut, Timmy. Woher kommt ihr denn? Wohnt ihr hier? Nein. nein. Wir sind aus Curran bei New Haven und machen hier Ferien. Und wo kommen Sie her? Ich bin aus Amerika. Wow. Äh, Jeff mein Name. Echt? Aus Amerika? Oh. Ähm, und was machen Sie hier, wenn ich das fragen darf? Klar, darfst du. Ich bin auf Schatzsuche. Wirklich? Auf Schatzsuche? Boah, das ist ja spannend. Hier an der Steilküste? Ja. Mein Großvater hat mir erzählt, dass sein Vater hier aufgewachsen ist. Und angeblich hat er einen Goldschatz vergraben, bevor er nach Amerika ausgewandert ist. Für den Fall, dass es in Amerika nichts wird und er als armer Mann kommt. Aber wieso hat er nicht einfach ein Sparbuch angelegt? <lacht> das war vor 100 Jahren nicht so sinnvoll. Das Geld hat seinen Wert verloren. Da haben die Leute lieber Gold und Schmuck aufgehoben. Die Frau, die das Felsentheater bauen ließ, soll das auch gemacht haben, damit sie immer eine Reserve hat, falls im Theater noch was gemacht werden muss. Das ist sehr ja interessant. Und äh, wo sind die Schätze, die sie gesammelt hat heute? Danach habe ich auch schon gefragt, aber hier in Porthcarrow scheint das niemand zu wissen. Hm. Und woher wissen Sie, dass der Schatz Ihres Urgroßvaters hier sein soll? Mein Urgroßvater hat diese Zeichnung hinterlassen. Seht ihr? Äh, zeigen Sie mal her. Also, die kommt mir aber sehr ungenau vor. Uh -huh. Mir auch. Ich bin auch schon seit Tagen unterwegs und klopfe alle Steine weg, die ein bisschen locker sitzen. Tja, dann äh, wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Ja, thank you. Euch auch einen schönen Tag. Äh, Dankeschön. Ja, danke. Ja, ebenso. Alles klar. Die Zeit verging wie im Flug. Nach einem Abendessen im Gasthof von Prof. Carrow kamen die fünf Freunde gerade noch rechtzeitig zum Beginn der Generalprobe im Felsentheater an. Kommt, Leute, setzen wir uns hier oben hin, ja? Da stören wir bestimmt nicht. Ja, ja, stimmt. Du hast recht. Ja? Ja, komm, hierher, Julian. Du, sitz. Ruhe bitte, meine Herrschaften. Bitte alle Mitwirkenden auf ihre Ausgangsposition. Ich bitte um absolute Ruhe. Okay. Kann losgehen. Die Generalprobe begann. Zuerst spielte ein Orchester ziemlich feierliche Musik. Dann erschien die Primadonna, Ludmilla Kulikova, und sang eine wunderschöne Arie. Später kam ein Sänger für ein Duett dazu. Und endlich war es soweit. Der Chor betrat die Bühne. Da kommen sie. Sieht ihr Tante Fanny? Moment, da, da ist sie. Ja, ja das ist ja. Tante Fanny. Ja. Sie steht in der letzten Reihe auf der Bühne. Hoffentlich ist hinter ihr noch genug Platz oder wenigstens ein Geländer. Bestimmt, Anne. Manchmal machst du dir wirklich zu viele Sorgen. Hey, seid doch mal leise. Hm? Tante guckt schon ganz nervös hierher. Hören wir lieber zu. Wow, das klingt schon ziemlich toll, oder? Ja. Oh nein, was ist da los? Was passiert, passiert da unten? Die, die Bühne stürzt ein. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn das passieren? In dem Moment, als der gesamte Chor auf der Bühne stand, war eine der Steinplatten abgesunken. Sie war so groß, dass mehrere Sänger auf ihr Platz hatten und nun ins Straucheln kamen und von anderen festgehalten werden mussten. Da begann sich auch die Platte daneben zu lösen und abzusinken. Erschrocken verließen die Chorsänger die Bühne. Voller Sorge waren die fünf Freunde aufgesprungen und zur Bühne hinabgelaufen. Waren Sie Ruhe, meine Herrschaften. Bitte verlassen Sie alle die Bühne und gehen in die Garderobe. Halt! Wo wollt ihr hin? Ich, ich bin zu meiner Mutter. Haben Sie Mrs. Karen gesehen? Uh, ihr habt jetzt gerade noch gefehlt. Jetzt die, die setzt euch irgendwo hin und wartet. Mrs. Karen ist sicher schon in der Garderobe. Was wird denn jetzt aus der Bühne? Und was wird aus der Premiere? Du, was ist? Wir brauchen dringend ein paar Maurer. Am besten noch heute Nacht. Also los, los, Bewegung! Was können wir denn jetzt machen, ja, Herr Sie gehen in ihre Unterkunft. Heute Abend können wir sowieso nicht mehr proben. Allmählich legte sich die Aufregung und nach und nach verließen alle Mitwirkenden der Aufführung das Theater. Zum Glück schien niemand von ihnen verletzt worden zu sein. Nur Tante Fanny kam nicht. Die fünf Freunde blieben auf ihren Zuschauerplätzen sitzen, bis niemand mehr zu sehen war. Nicht einmal Daniel. Nun gingen sie besorgt zum Garderobentrakt, seitlich der Bühne. Sie betraten einen schmalen Flur, von dem verschiedene Türen abgingen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Tante Fanny? Ich glaubte, mir etwas gehört. Los, komm mit! Hier! Hier klopft jemand an die Tür! Hallo? Ist noch jemand da? Das ist sie. Und der Schlüssel steckt? Aha. Jemand muss von außen zugeschlossen haben. So was. Oh, hallo, Tante Fanny. Ja. Ach, Kinder, ein Glück. Ich dachte schon, ich muss hier übernachten. Äh, wieso bist du denn noch hier? Und warum hat dich jemand eingeschlossen? Das ist sicher aus Versehen passiert. Ich habe mir bei diesem Unfall die Hand verstaucht. Deshalb habe ich ewig zum Umziehen gebraucht und war zum Schluss allein hier. Und dann hat bestimmt jemand abgeschlossen, weil er dachte, dass alle weg sind. Wozu schließt man eine Tür zu und lässt den Schlüssel stecken? Ja, ja das ist wirklich merkwürdig. Aber was ist mit deiner Hand, Tante Fanny? Brauchst du einen Arzt? Oh, ich glaube nicht. Eine Kollegin hat sie schon verbunden. Lasst uns gehen. Na gut. Ähm, aber mal was anderes. Sag mal, Mutter, Wie kommt ihr eigentlich von dieser Garderobe auf die Bühne? Oh, Das ist sehr abenteuerlich. Man läuft über schmale Treppen und eine Brücke, direkt am Felsen entlang zur Hinterbühne. Echt? Dürfen wir uns das mal ansehen? Warum nicht? Im Moment scheint ihr ja niemanden zu stören. Kommt mit, ich zeige es euch. Zuerst müssen wir durch die Tür am Ende des Flurs. Seht ihr? Hier ist die Brücke. Und über die schmale Treppe dort vorn geht es zur Bühne. Oh nein. Seht man nach unten? Das ist ja wahnsinnig tief. Na komm, Anne. Du kannst dich hier am Gelände festhalten. Da ist noch eine zweite Treppe. Sie scheint bis zum Meer hinabzugehen. Oh! Oh! Was, ist Was los? war das? Das kommt von da oben. Ja, ich glaube auch. Mal los. Oh, jo, komm ja. schnell. Ludmilla! Ludmilla! Kulikova hing an der Spitze einer Felsenklippe, die sich unweit der Bühne befand. Ihre Finger krallten sich fest um das Gestein, während ihr ganzer Körper frei in der Luft hing. Julian Dick und George rannten zu ihr und taten alles, um sie festzuhalten und schließlich mit vereinten Kräften nach oben auf festen Boden zu ziehen. Das ist cool, ich da. Ach, Achtung, wir ziehen jetzt! Genau, wir oh aus yeah. zu zusammen! Oh yeah. oh. Oh, ich warte, warte! Moment, Moment! Ich, ich kann einen Frosch hier hinstellen! Oh. Sind Sie sicher? Oh. So, so so, so, geht es besser! Okay. Haltet mich doch! Oh. Natürlich! Jetzt! Okay! Die oh. Oh. dann! Oh, was für ein Glück. Oh, wie gut, dass ihr gekommen seid. Es war so schrecklich. So schrecklich. Das glaube ich. Aber was ist denn passiert, Ludmilla? Was machst du hier überhaupt? Ich war so nervös, Fanny. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass die Premiere morgen ausfällt. Da wollte ich mich ein bisschen beruhigen und habe mich hierher gesetzt. Wieso denn ausgerechnet hier, so direkt am Rand der Steilküste? Ach, weil es so schön ist. Ja. Das Rauschen der Wellen, die vielen Sterne am Himmel und das dunkle, unendliche Meer in der Nacht. Das stimmt. Ach, da kommen einem die Probleme, die wir kleinen Menschen aber so winzig vor. Ja. Versteht ihr? Ja, ja. Mhm. ja, das verstehe ich. Aber wieso sind Sie denn fast abgestürzt? Ich, ich hörte ganz plötzlich Schritte. Da habe ich mich umgedreht und eine Gestalt gesehen. Sie war ganz schwarz und hatte eine Mütze über dem Gesicht mit Löchern für die Augen. Ich bin aufgestanden und habe gefragt, wer bist du? du? Ja, und? Sie hat nichts gesagt und als ich auf sie zugehen wollte, ja. hat sie mich gestoßen. Oh. Ich, ich konnte mich gerade noch im letzten Moment am Felsen festhalten. Oh, oh Mann. Oh nein, das ist ja furchtbar. Hm. Hallo? Was ist da los? Ist etwas passiert? Oh, Mrs. Albright, jemand hat versucht, Ludmilla vom Felsen zu stürzen. Wären diese Kinder nicht gewesen, dann wäre ich. Oh je, da kann ich darf gar nicht daran denken. Ist ja noch mal gut gegangen. Ja. Ach du meine Güte, wer kann das gewesen sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir müssen die Polizei anrufen. Natürlich müssen wir das, Ludmilla. Aber jetzt beruhige dich erst mal. Genau, es ist ja alles gut gegangen. Und ihr? Kinder, müsst ihr nicht nach Hause. Es ist doch schon so spät. Mhm. Geht ruhig. Wir kommen ja gleich nach. Und habt vielen, vielen Dank. Gern okay. okay. geschehen. Kein Problem. Dann, äh, bis morgen, ja? Gute ja. Nacht. Auf dem Rückweg kamen die fünf Freunde an der eingestürzten Bühne vorbei. Zwei große Steinplatten hatten sich gelöst und waren in einen Hohlraum gesunken, der sich unter der Bühne befand. Die sogenannte Unterbühne. Wie konnte das bloß passieren? Tja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe drauf. Warte. Hier zwischen diesen beiden Steinplatten ist der Rest einer Mauer. Seht ihr sie? Aha. Die muss die Steinplatten getragen haben. Ja. Aber warum ist diese Mauer kaputt gegangen? Naja, vielleicht war der ganze Chor zu schwer für die Bühne. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht. In diesem Theater sind bestimmt schon viele Chöre aufgetreten. Ja. Seht ihr den Backstein hier oben auf der Restmauer? Wo? Oh, da. Ja, da sind richtige Kerben drin. Stimmt. Mhm. Es sieht aus, als hätte jemand mit einem scharfen Gegenstand draufgeschlagen. Hört mal, da kommt jemand. Das waren Männer in Arbeitsanzügen, ne? Mhm. Und die sind schwarz. Oh nein. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ich fürchte, Sie haben den schon entdeckt. Hey, was macht ihr denn hier so spät in der Nacht? Das ist eine Baustelle und kein Abenteuerspielplatz. Sind Sie vielleicht die Maurer, die Daniel rufen wollte? Was denn sonst? Marsmenschen? Also, was macht ihr hier? Ja, ja. Ja, wir, wir haben uns die Unfallstelle angeschaut. Jemand muss die Mauer hier unten mit Absicht eingeschlagen haben. Ich glaube, sie müssen die Polizei rufen, damit sie das untersuchen kann. Aha. Du hast Nerven. Wie sollen wir denn die Bühne bis morgen früh reparieren? Wir können ja ein paar Fotos machen und sie morgen zur Polizei bringen. Ja, okay. okay. Und ihr verdünnisiert euch jetzt mal. Ihr gehört längst in die Falle. Komm, Timmy. Tschüss. Wiedersehen. Hey. Die fünf Freunde stellten sich viele Fragen: Wieso zerstörte jemand die Bühne des Felsentheaters und brachte die Primadonna in Lebensgefahr? Doch es blieb ihnen erst einmal nichts weiter übrig, als schlafen zu gehen. Am nächsten Morgen frühstückten sie gemeinsam mit Tante Fanny und der Sängerin im Ferienhaus. Mm -hmm das ist aber lecker. Mhm. Ein bisschen Tee, Julien? Mhm, gerne. Guten Morgen, Kinder. Äh, schon so früh am Morgen. Hm? Na, aber klar doch, Mrs. Kulikova. Ja, guten Morgen. Hast du gut geschlafen, Ludmilla? Oh ja, nee. besser als ich dachte. Nach all der Aufregung. Habt ihr die Polizei letzte Nacht noch angerufen, Mutter? Das haben wir, George. Heute wird eine Ermittlungskommission ins Theater kommen. Mhm. Warum fragst du das eigentlich, George? Wir haben letzte Nacht eine Entdeckung gemacht. Genau. Die Mauer unter der Bühne, die ist nicht einfach so eingestürzt. Oh. Sie muss absichtlich zerstört worden sein. Mhm. Und deshalb ist die Bühne zusammengebrochen. Was? Mhm. Was erzählt ihr für furchtbare Dinge? Ja. Julian, George, Dick und N. ich weiß zwar nicht, was ihr da genau wieder herausgefunden habt, aber jetzt hört mir mal genau zu. Heute Abend ist Premiere. Wir sind alle sehr angespannt. Oh ja, natürlich. Wir sind auch schon ganz aufgeregt. Na also. Und deshalb brauchen wir jetzt nicht auch noch die aufgeregten Ermittlungen der berühmten fünf Freunde. Die Polizei kümmert sich um den Fall und ihr nicht. Haben wir uns verstanden? Ja, natürlich, Tante Finn. Versprochen. Ja. Klare Sache. Irgendwas. Äh, mhm. Ach, ihr Süßen. Ihr seid wirklich entzückend. Ach, ja. Mit dem besten Willen, ihr Versprechen zu halten, machten sich die fünf Freunde auf den Weg, um einen weiteren Streifzug über die Steilküste von Carroll zu unternehmen. Doch natürlich grübelten sie alle über dieselben Dinge nach. Und weil die fünf Freunde immer über alles sprachen, was ihnen durch den Kopf ging, taten sie das jetzt natürlich auch. Also ich verstehe das einfach nicht. Wer kann Ludmilla Kulikova etwas Böses wollen? Die ist doch so nett. Wer weiß, vielleicht ist jemand neidisch darauf, dass sie die Primadonna ist. Hm, das würde dann vermutlich eine Frau sein, die auch Sängerin ist, oder? das macht Sinn. Hm. Timmy, lauf nicht so weit weg! Meint ihr etwa, die Sache mit der Bühne könnte ein Anschlag auf dieses Kulikova gewesen sein? Das glaube ich nicht. Es war doch reiner Zufall, wer dabei verletzt wurde. Ja, stimmt. Nanu? Wo ist Timmy denn hin? Ich sehe gar nicht mehr. Ich glaube, er hat eben eine Maus entdeckt und ist hier hinterhergelaufen. Oh, das ist vielleicht nicht ganz ungefährlich hier auf der Steilküste. Ähm. Hey, wo bist du? Oh nein, Timmy! Timmy! Psst, seid mal leise. Hm? Ich kann sein Bellen hören. Ah. Es kommt von da unten. Ja, ja. Da ist ein Geröllhang. Und wo ist er? Nicht zu sehen. Ich kletter mal nach unten. Ja. Aber seid vorsichtig. Dick und George kletterten den Geröllhang ein kleines Stück hinab und entdeckten schon nach wenigen Metern ein Loch, aus dem Timmys Bellen drang. Es schien der Anfang einer Höhle zu sein. Aufgeregt riefen sie Julian und Anne herbei, die vorsichtig nachkamen. Obwohl sie Timmy riefen, entfernte sich sein Bellen immer weiter. Und so schlüpften sie einer nach dem anderen durch das Loch und schlichen gebückt durch einen niedrigen und schmalen Gang. Julian ging mit seiner Taschenlampe als erster. Ach, kannst du Timmy sehen, Julian? Ach, nein, ich, ich kann ihn nur hören. Es scheint, als ob er immer weiterläuft. Wie lang ist dieser Gang denn noch? Ich frag mich ja vor allem, wohin er führt. Ja. Der unterirdische Gang schien überhaupt nicht mehr aufzuhören. Je weiter sie vorankamen, umso kälter wurde es. Mäuse flitzten an ihnen vorbei. Und es kam nicht das kleinste bisschen Tageslicht mehr zu ihnen durch. Also wenn ich jetzt nicht hier wärt, Dann würde ich es gerade ganz schön gruselig finden. Hey, da ist Timmy. Ich glaube, der Gang ist gleich zu Ende. Wow, seht euch das an. Hä? Das ist ja eine richtige Höhle. Mhm. Ganz schön groß. Was ist das denn? Hä? Seht mal liegt eine Mütze. Äh, wartet mal. Na, so ein Zufall. Sie ist schwarz und hat zwei Löcher. Das ist die Mütze, von der Mrs. kulikova erzählt hat. Die hatte der Täter, auf der sie gestoßen hat. Aha. Der wohnt doch nicht etwa hier, oder? Ähm, das glaube ich nicht. Halt, stopp mal, Julien. Hm? Kannst du noch mal da drüben hinleuchten? Oh, hierhin? Nein, nein, noch mehr nach rechts. Oh, Weiter. Ja? Ja, da. Hm. Seht ihr das? Och, das gibt's doch nicht. Das ist eine Mauer. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es genau die Mauer, die gestern Nacht repariert wurde. Der Mörtel riecht noch ganz frisch. Aber das heißt, dass wir unter dem Felsentheater sind. Kann es vielleicht sein, dass jemand versucht hat, diese Höhle hier zu finden und... Und dabei von der anderen Seite gekommen ist? Das könnte sein. Aber warum sollte jemand mit so viel Aufwand eine Höhle suchen? Vielleicht, weil hier der Theaterschatz versteckt war. Seht mal hier auf dem Boden. Hm? Das sind doch Schleifspuren, oder? Ja, und sie gehen von der Nische dort bis zu dieser Mauer hier. Na, wenn das kein Indiz ist. Aber Moment, stopp mal. Wir haben Tante Fanny gerade erst versprochen, die Ermittlungen der Polizei zu überlassen. Ja, dann sollten wir am besten zum Felsentheater gehen, der Polizei die Mütze übergeben und alles berichten. Aber wie kommen wir dorthin? Wir können ja nicht durch die Wand gehen. Hm. Na, dann gehen wir einfach so, wie wir gekommen sind. Ja, klar. Gut. Also los. <lacht> los, komm, Jimmy. Zurück in den Gang. <lacht> Im Felsentheater liefen die Proben auf Hochtoren. Während der Chor in den Zuschauertribünen probte, übten die Solisten direkt auf der Bühne. Ankleider liefen hin und her, um letzte Verbesserungen an den Kostümen anzubringen. Und Daniel hatte alle Mühe, die Übersicht zu behalten. Die Statisten bitte alle zu mir! Hallo bitte alle Statisten zu mir! Ah, na los, geht das nicht ein bisschen schneller? Ich... Komme von rechts, oder? Nein, doch von links? Oh, meine Güte, hoffentlich weiß ich das nachher noch. Also von links. Seht mal, ja. da ist ein Constable. Er befragt gerade Mrs. Albright. Ja, gehen wir zu ihm. Timmy ist ja gut. Ganz ruhig. Aber wartet, bis Sie Zeit für uns haben, ja? Okay. Und ähm, ist Ihnen sonst noch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was denn noch? Eine eingestürzte Bühne, ein Anschlag auf meine Primadonna. Reicht das nicht an Ungewöhnlichkeiten? Doch, ja, natürlich. Na du, was ist denn das für ein Hund? Äh, entschuldigen Sie bitte, Constable... Können wir kurz stören? Ah, oh, seid ihr die Kinder, die Mrs. Kulikova gerettet haben? Äh, ja, ja, das stimmt. Und jetzt haben wir diese Mütze in einer Höhle gefunden. Und genauso eine Mütze hat Mrs. Kulikova gesehen. Ja. Der Constable und auch Mrs. Albright hörten den fünf Freunden gespannt zu und schauten sich auch die Mütze ganz genau an. Ist ja gut, Hey, Junge. Ja, Junge, eigentlich hat er die Mütze gefunden und nicht ich, das stimmt. Ach, deshalb bellt er so aufgeregt. Ja. Ja, ja, braver Hund. Tja, das ist tatsächlich interessant, Kinder. Das Gerücht, dass es diesen Theaterschatz geben soll, ist mir natürlich bekannt. Ah. Aber wer ist denn so verrückt, dass er auf der Suche danach die halbe Bühne zerstört? Ja. Jemand aus dem Ensemble? Tja. Das glaube ich kaum. Die Künstler sind alle viel zu beschäftigt. Was ist eigentlich mit äh, Jeff aus Amerika? An den denke ich schon die ganze Zeit. Doch. Ja, aber wir sollten ja nicht ermitteln. Wieso? Wer ist denn dieser Jeff aus Amerika? Naja, ein Amerikaner, der nach einem Schatz seines Urgroßvaters sucht. Und von ihm haben wir erst erfahren, dass es diesen Theaterschatz geben soll. Genau. Mhm. Und äh, er war mit einem Hammer und einem Stemmeisen unterwegs. Ja. Ja, den habe ich auch gesehen. Er war ein paar Mal ganz in der Nähe des Theaters. Das ist allerdings sehr verdächtig. Wissen Sie denn, wo er wohnt? Äh, unten im Gasthof. Wenn Sie wollen, kann ich Sie dahin begleiten, Constable. Ich denke, ich würde ihn wiedererkennen. Ja gut, dann gehen wir am besten gleich, Mrs. Albright. Und ihr Kinder habt vielen Dank für eure Hinweise. Oh, bitte sehr. Gerne. Wiedersehen, Constable. Ist ja gut, Timmy. Bleib hier. Sitz. Neugierig, wie die fünf Freunde waren, liefen sie natürlich kurze Zeit später ebenfalls zum Gasthof, um zu sehen, was dort geschah. Im Hof stand bereits ein Polizeiwagen. Und nach einer Weile kamen der Constable und Mrs. Albright aus dem Haus. Gefolgt von zwei Polizisten, die Jeff in ihrer Mitte festhielten und unter seinem heftigen Protest zum Polizeiwagen brachten. Und keine jetzt kommen Boah, Sie mit. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe diese Arrive noch nie gesehen. Ha, und wie ist er dann in Ihr Zimmer gekommen? Woher soll ich das wissen? Ich war nicht im Theater und schon gar nicht unter der Bühne. Äh, wann soll das gewesen sein? Na, vermutlich nachts, denn alle anderen schlafen. Äh, aber, aber das ist eine pure Unterstellung. Lassen Sie mich los. Na, jetzt kommen Sie erstmal mit aufs Revier. Also haben Sie vielen Dank, Mrs. Albright. Ich denke, wir haben den Titel. Jetzt hinein ins auto aber dann warum soll er diesen Armreif nie gesehen haben wenn er doch in seinem zimmer war natürlich streitet er erst einmal alles ab das machen sie alle und wie bekommen sie heraus ob der reif zu diesem theaterschatz gehören könnte wir haben einen kunstexperten ausfindig gemacht der ausführlich in dieser sache geforscht hat er wird morgen in pensions ankommen das ist doch sehr gut ja und inzwischen werden wir nach dem rest des schatzes suchen Vermutlich hat ihn der Täter ja irgendwo versteckt. Ich fordere jetzt gleich einen Suchtrupp an. Schon eine Stunde später wimmelte es in Port Carrow und an der Steilküste rund um das Theater von Polizisten. Sie schauten in jede Ecke und drehten jeden Stein um. Selbst im Theater durchsuchten zwei Constables jeden stillen Winkel nach einem versteckten Schatz. Die fünf Freunde wollten ihnen helfen. Doch wieder wurden sie gebeten, sich auf ihre Plätze zu setzen und niemanden zu stören. Und es blieb ihnen nichts weiter übrig, als das Geschehen zu beobachten. Die letzten Vorbereitungen für die Premiere liefen auf Hochtouren. Noch eine halbe Stunde vor Beginn schleppte Daniel zwei Kisten vor die Bühne. Alle Chormitglieder zu mir, bitte holen Sie sich Ihr Requisit für die Marktszene ab. Ja, die Marktszene hat mir viel zu langweilig ausgesehen, meine Herrschaften. Wir brauchen mehr Accessoires, mehr Farbe, mehr Fantasie, mehr Requisiten, mehr Licht, verstehen Sie? Ha, ha, Mrs. Kirin, können Sie bitte diesen Krug nehmen? Aber ich habe Schmerzen in meiner Hand. Da, Sie haben doch zwei Hände, oder nicht? Mrs. Baker, für Sie habe ich dieses Arm geschmeidet. Bitte beeilen Sie sich, meine Herrschaften. Wer sein Requisit hat, verschwindet in der Garderobe. Das Publikum wird gleich reingelassen. Also dieser Danny macht ja Stress, wie er Mutter eben angefahren hat. Also das finde ich nicht in Ordnung. Ich auch nicht. Sag mal, was wäre eigentlich, wenn das überhaupt keine Requisiten sind? <lacht> Worauf willst du hinaus? Dass Tante Fanny gerade ein Stück aus dem legendären Theaterschatz zur Garderobe trägt? Na ja. Also manchmal geht die Fantasie wirklich mit euch durch. Aber seht doch mal den Constable dort. Der ist auch schon auf die Requisiten aufmerksam geworden. Entschuldigen Sie bitte, Daniel. Psst, seid mal leise. Dürfte ich mal einen Blick in diese Kisten werfen? <lacht> ja, natürlich, bitte greifen Sie zu. Garantiert echtes Pappmaché. Hier. Bitte? Tch, das ist ja für jeder leicht. <lacht> Was haben Sie denn gedacht? Dass ich hier gerade echtes Gold verteile? Ja, natürlich. Seht ihr völlig normale Requisiten? War doch klar. <lacht> <lacht> Können wir das Publikum jetzt reinlassen, Constable? Vor dem Eingang warten schon hunderte von Leuten, hunderte. Na gut, einverstanden. Johnson, zur Stelle. machen Sie Schluss für heute. Wir suchen morgen weiter. Okay, Sir. Im Nu füllte sich das Felsentheater mit Zuschauern, die in Autos und Bussen von überall hergekommen waren, um die Premiere mitzuerleben. Schon bald begann die Vorstellung. Voller Spannung sahen die fünf Freunde zu. Wenn der Chor auftrat und Tante Fanny auf der Bühne erschien, war ihre Aufregung besonders groß. Und die Naturkulisse war prächtig. Zu Beginn des Abends leuchtete der Himmel über dem Meer tiefrot im Licht der untergehenden Sonne. Und als die Oper zu Ende ging, war es tiefdunkle Nacht. Am Himmel glänzten Millionen Sterne. Alle Sänger... Allen voran Ludmilla Kulikova hatten ihr Bestes gegeben. Schließlich erklang der Schlussakkord. Nein, ich kann Das war wundervoll. Zum Glück hat alles geklappt. Ja, und das bei der ganzen Aufregung. Mutter gratulieren. Unbedingt. Na, warte noch George, das muss ich doch erstmal umziehen. In wenigen Minuten leerte sich das Theater und die Darsteller kamen schon bald wieder umgezogen auf die Bühne. Die fünf Freunde mussten allerdings noch etwas Geduld haben, denn Mrs. Albright und Daniel machten eine Schlussbesprechung mit dem Ensemble. Als Regisseurin hatte Mrs. Albright ihre Arbeit erledigt und die weiteren Aufführungen musste Daniel ohne sie organisieren. Kritik an der Aufführung gab es allerdings kaum. Nur Daniel selbst hatte etwas einzuwenden. Ich weiß nicht. Ich finde, mit den Requisiten hat die Marktszene nicht viel besser ausgesehen. Einige Darsteller haben sie ziemlich linkisch durch die Gegend getragen. Kein Wunder, Daniel. Der Krug ist verdammt schwer. Und außerdem habe ich eine verstauchte Hand. Als wir zur Bühne mussten, konnte ich mich nicht mal am Geländer festhalten. Das war schrecklich. Und mein Harald ist furchtbar unbequem. Vase um ja. rumzuschleppen, Also, meine schwer. Lieben, von ja. mir aus können wir auf die Accessoires verzichten. <lacht> Alles klar, alle Requisiten wieder an mich. Moment mal, wieso besperrt Mutter sich, ihr Krug wäre so schwer? Sind jetzt doch nicht alle Gegenstände aus Pappmaché? Hm. Das klang eben ganz und gar nicht so. Ist das alles Herrschaften? Hat noch jemand ein Requisit abzugeben? Nein, das war alles Daniel. Aber es fehlt ein Armreif. Seht noch mal genau nach. Wo ist der antike Armreif? Keiner geht nach Hause, bevor wir den nicht gefunden haben. Also Daniel, jetzt mach aber mal einen Punkt. Aber es ist doch ein, ein... Der ist doch nur aus Pappmaschinen. Also, macht ruhig Feierabend, Leute. Das war jetzt aber wirklich merkwürdig, oder? Daniel hat sich aufgeregt, als wäre sonst was Wertvolles verloren gegangen. Ja. Eben. Ich würde diese Requisiten gern mal näher ansehen. Ja, ich auch. Da müssen wir aber wohl warten, bis alle gegangen sind. Ja. ja, aber tante Fanny will doch bestimmt zusammen mit uns nach Hause gehen. Ich habe eine Idee. Wir könnten uns verstecken. Wenn sie uns nicht mehr sieht, denkt sie bestimmt, wir wären schon vorgegangen. Ja. Okay. So machen wir das. Psst. Während die Chormitglieder zum Ausgang strebten, versteckten sich die fünf Freunde hinter einem verlassenen Getränkeausschank. Es dauerte gar nicht lange, bis das Theater vollkommen geleert war. Nur einer blieb zurück: der Regieassistent Daniel. Eine Weile saß er ganz in der Nähe der Requisitenkisten, als würde er auf etwas warten. Dann erhob er sich und ging zum Garderobentrakt. Nanu? Wo will der denn jetzt hin? Vielleicht einfach dahin, wo kleine Jungs alle mal hin müssen. Das ist die Gelegenheit. Komm, Dick, wir schauen uns die Kisten mal an. Ja. Gute Idee. Mhm. Aber macht schnell und seid vorsichtig. Los, mach auf. Ja, warte. Vorsichtig. Mhm. So. Wow. Guck dir das an, Julian. Mhm. Also, nach Pappe sieht das wirklich nicht aus. Nee, ähm, vielleicht sollten wir was davon mitnehmen. Na, damit wir beweisen können, dass Daniel echte Wertgegenstände in der Kiste hat. Ja. Wie wäre es mit dieser Kette hier? Sieht gut aus. Das fällt am wenigsten auf. Ja, ja, stimmt. Okay, komm. Zurück zu den anderen. Ja. Anne untersuchte die Kette und entdeckte eine Goldprägung. Zumindest ein Teil der Requisiten war also echt. Aber warum machte Daniel ein Geheimnis daraus? Sollte das wirklich der Theaterschatz von Porth Carroll sein? Die fünf Freunde entschieden, dass Anne, George und Timmy zunächst ins Dorf laufen sollten, um Mrs. Albright zu informieren, bevor sie Porth Carroll verließ. Julien und Dick blieben im Theater und behielten Daniel im Auge. Der war noch nicht vom Garderobentrack zurück. Julien, was meinst du, ob der Armreif, der gefehlt hat, derselbe war, den die Polizei bei Jeff gefunden hat? Ja, könnte schon sein. Vielleicht sind die beiden Komplizen. Ja, vielleicht. Hm. Psst, Weißt du das? Ja. Da kommt doch jemand. Ja. Ja. Hallo? Ist hier jemand? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Hank? Wenn ich's dir sage, Jack, es gibt nur ein Felsentheater in der Gegend und Daniel wollte hier auf uns warten. Ah, da ist er ja. Hi, na endlich. Hier sind die Kisten, die ihr abholen sollt. Hast du die hier im Theater versteckt? Ja klar. Ich wollte sie doch unter Kontrolle haben. <lacht> die Sachen waren heute Abend sogar auf der Bühne. <lacht> Was? Bist du verrückt? Nee, geistesgegenwärtig. Ein Polizist wollte sich die Kisten gerade angucken. Da habe ich sie mir schnell geschnappt und als Requisiten verteilt. Der, der Polizist hat dann nur noch einen Becher aus Pappmaché abgekriegt. Und das hat geklappt? Das, das siehst du doch. So, aber jetzt genug gequatscht. Bringt das Zeug zu eurem Boot runter, bevor es noch entdeckt wird. Was? Jetzt gleich? Wir pfeifen auf dem letzten Loch. Genau, wir brauchen erstmal eine Pause. Hast du kein Bier für uns? Der Bier? <lacht> so weit kommt's noch. Ihr könnt einen Schluck Wasser haben. Aber in fünf Minuten geht es los, okay? Mann, ey, kein Catering, aber drängen. Julian, hm? hast du das gehört? Ja. Das ist der Schatz. Wenn wir nichts tun, dann ist der bald über alle Berge. Hm. Oder Meere. Das sind Schmuggler. Ja, Ja, die haben von einem Boot gesprochen. Vielleicht sollten wir das kapern und damit zur Polizei nach Penzins düsen. Ja, gute Idee. Ah? Hauptsache, die Schmuggler erwischen uns nicht. Genau. Also los. Ja. Im Schutz der Dunkelheit schlichen Julian und Dick in einem großen Bogen an den Gaunern vorbei zum Steilhahn. Dort gelangten sie auf eine extrem schmale und brüchige Treppe, die zum Ufer hinabführte. Schon bald waren sie unten angekommen und sahen das Motorboot, das an einem Felsen festgemacht war. Da liegt das Boot, hier. Ja. Los, komm rein. Ich bin schon da. Hoffentlich glauben uns die Polizisten in Pencils. Mhm. Sonst stehen wir als Diebe da. Naja, wir geben das Boot doch gleich wieder ab. Was denn? Moment mal. Wir können nicht losfahren. Wieso nicht? Die haben den Zündschlüssel abgezogen. Oh nein. Siehst du ihn hier irgendwo? Und jetzt? Wir können die Schmuggler doch nicht mit Gewalt daran hindern, mit den Kisten wegzufahren. Nee, nee, das geht nicht. Aber wir können das Boot losbinden. Mit der Ebbe wird es bestimmt schnell von hier weggetragen. Oh, ja, super Komm. Idee. Ja, raus hier. Ah. Kriegst du die Leine auf? Ja, klar. Ist ja ein Seemannsknoten. So, ah. geschafft. Und jetzt ab ins Wasser mit dem Boot. Hilf mir mal. Ah, klar. Und. Ah. Oh. oh Okay. Nochmal. Los. Da. Ah. Oh. Es klappt. Mhm. Da schwimmt es fort. Ja. Aber sag mal, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Naja, wir müssen wieder zum Theater hoch und von dort laufen wir nach Port Carrow und holen Hilfe. Aber dann müssen wir ja mal an den Schmugglern vorbei. Ja, wird schon klappen. Es ist ja stockdunkel. Schnell, beeil dich. Ja, ich, ich komm schon, Julian. Oh nein, da kommen sie schon! Hey, hinter den Strauch da drüben, stell! <lacht> wir es mal. Hey. Ja. Ja, schwerer ging es wohl nicht. Etwa zur selben Zeit hatten Anne, George und Timmy Carroll erreicht. Sie wussten nicht genau, wo Mrs. Albright wohnte. Allerdings bestand das Dorf nur aus einer einzigen Straße. Und schon bald entdeckten sie in einem Vorgarten einen Wagen mit Londoner Kennzeichen. Ob das auch so, wo Mrs. Albright gehören könnte? Das kann gut sein. Mutter hat erzählt, dass sie aus London kommt da oh. mit einem Koffer. Ja, Timmy, ist sie gut. Ruhige dich mal. Oh ja, du hast recht, das ist sie. Oh, ein Glück. Mrs. Albright, wir müssen Ihnen etwas Wichtiges erzählen. So? Wer seid ihr denn? Ah, die Kirin-Mädchen. Könnt ihr bitte euren Hund ruhig stellen? Was ist denn los? Bitte, Also, Ihr Regieassistent Daniel, der versteckt echte Wertgegenstände unter den Requisiten. Na, sagt mal. Ja, ja, sehen Sie mal hier. Diese Kette war auch dabei. Sie hat eine Goldprägung. Und die habt ihr einfach weggenommen? Gebt sie mir bitte. Natürlich. Was meinen Sie? Könnten diese Dinge nicht zu dem Theaterschatz gehören? Das ist völlig absurd, Kinder. Warum soll Daniel öffentlich zeigen, wonach alle Welt sucht? Jetzt lasst mich mal bitte an meinen Kofferraum. Der, der ist drin. Und ihr geht lieber nach Hause. Hey, was ist denn mit eurem Hund los? Ruf den sofort zurück. Timmy, Timmy, was machst du da? Komm sofort da raus. Timmy! Lass die Hose los, du Mistvieh! Timmy war in den Kofferraum gesprungen und hatte eine schwarze Trainingshose herausgezerrt. Mrs. Albright konnte sie nur mit größter Mühe aus seinen Zähnen befreien. Gib's, gibst du mir das? Also gibst du mir das jetzt? Also so, na endlich. Und ihr verschwindet jetzt mit eurer Töle. Sofort. Okay. Sch, ganz ruhig, Timmy. Los, komm jetzt. George, Anne und Timmy entfernten sich, doch nicht allzu weit, denn Timmys Entdeckung hatte sie mehr als stutzig gemacht. Versteckt hinter einem Baum behielten sie Mrs. Albright im Auge. Wieso hat Timmy sich denn so auf diese Trainingshose gestürzt? War Mrs. Albright etwa die schwarze Gestalt letzte Nacht? Gut möglich. Timmy hat schon die ganze Zeit verrückt gespielt, wenn wir in ihre Nähe kamen. Vielleicht hat er den Geruch der schwarzen Mütze wieder wiedererkannt. Aber was ist damit, mit Jeff? Warum hatte er diesen Armreif? Mrs. Albright war bei der Zimmerdurchsuchung dabei. Vielleicht hat sie ihm den Armreif untergejubelt. Naja, ja, möglich wär's. Schau doch mal. Was macht sie denn jetzt? Aus ihrem Versteck heraus konnten die beiden sehen, wie Mrs. Albright eine Schaufel aus dem Kofferraum holte, und mit der schwarzen Trainingshose und einer dazugehörigen Jacke in ein nahegelegenes Waldstück ging. Anne und George schlichen ihr vorsichtig nach und sahen, wie Mrs. Albright den schwarzen Trainingsanzug im Waldboden vergrub. George, ja? War Mrs. Albright wirklich die schwarze Gestalt, die Mrs. Kulikova gestoßen hat? Für mich wäre das die einzige Erklärung für das, was sie da treibt. Wir müssen zum Gasthof und die Polizei in Penzens anrufen. Naja, aber wenn wir denen sagen, Mrs. Albright wäre der Schatzdieb, das glauben die uns doch nie. Stimmt, wir brauchen einen Beweis. Mhm. Am besten wir warten, bis sie weg ist. Und dann kramen wir den Trainingsanzug aus und zeigen ihn den Leuten im Gasthof. Oh ja, das wäre gut. Und schau mal, sie geht schon zu ihrem Auto zurück. Inzwischen war es Julian und Dick gelungen, unbemerkt bis zur Bühne hinaufzuklettern. Auch an Daniel kamen sie unentdeckt vorbei. Der lehnte über einem Geländer hinter der Bühne und schrie nach unten, während Julian und Dick die Treppe neben den Zuschauerreihen nach oben eilten. Schneller, Dick! Gleich haben wir es geschafft. Ja. Da vorne ist schon der Eingangstunnel. Aha. Halt! Ha? Ein Mist aber auch. Was soll das heißen? Das Boot ist weg. Habt ihr das etwa nicht festgemacht? Aber wie verkloppt seid ihr denn? Bringt das Zeug wieder hoch. Warte mal. Hörst du das? Ja, ja, ja da kommt, kommt jemand. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Verstecken wir uns lieber hinter den Felsblock. Okay. los. Oh. Das ist Mrs. Albright. Ja. Daniel! Hallo! Aber wieso sind Anne und George nicht bei ihr? <lacht> Mrs. Albright. <lacht> Nur gut, dass Sie kommen. Ist alles klar gegangen? Sie sind unsere Rettung. Sie, Sie müssen den Schatz mit dem Auto wegfahren. Ha, was? Das hat mir gerade noch gefehlt. Diese Kinder haben uns auf dem Kieker. Ja. Wenn die der Polizei was sagen, dann bin ich doch die Erste, die in eine Kontrolle kommt. Aber Hanks Motorboot hat sich gelöst. Ihr Auto ist unsere einzige Chance, Mrs. Albright. <lacht> Hast du das gehört? Ja. Wir müssen Hilfe holen. Schnell! Tja, aber wie kommt ihr hier raus? Über den Felsen. Weil Mrs. Albright und Daniel direkt vor dem Eingangstunnel standen, versuchten Julian und Dick etwas weiter entfernt, über einen Felsen nach draußen zu klettern. Julian stieg als erster nach oben. Ah, ah oh nein! Ah, ah. Was ist das denn? Oh, noch so ein na, Gör! Na, halt! Schön hier geblieben! Na, komm her! Oh nein, lassen Sie mich los! Was ist los, Nick? Lauf, Julian! Schnell! Daniel hat mich gekriegt! Du wirst irgendwo hinlaufen, Julian. Wenn du wegläufst, um uns zu verpfeifen, dann nehme ich dein Brüderchen einfach mit auf die Reise. Was? Halt! Lassen Sie ihn los! »Julian, lauf! Nun lauf doch schon!« Vom Felsen aus sah Julian, wie Daniel Dick in den Tunnel zerrte, auf der anderen Seite mit ihm herauskam und ihn zum Auto von Mrs. Albright schleppte, in das er ihn einschloss. Dick schien keine Möglichkeit zu haben, das Auto von innen zu öffnen. Was sollte Julian tun? Sollte er loslaufen, in der Hoffnung, dass er auf der Straße Hilfe fand? Doch damit riskierte er, dass Mrs. Albright mit Dick davonfuhr. Schon kamen Jack und Hank mit den Schatzkisten heran. Mann! Steilküste runter! Steilküste hoch! Bühne hoch! Ja. Hoffentlich war's das jetzt mit den Kisten. Ja doch, ihr Jammerlappen! Ihr müsst sie nur noch in den Kofferraum buchten. Puh. Okay. Hau -rück. Und hau -rück. hau rück! Wir sind drin. Na endlich! Also, ich gebe da mal Gas. Wiedersehen. Hey! Lassen Sie meinen Bruder frei! Das haben Sie versprochen! Ach, ja! Hm. Hier, bitteschön. Im letzten Moment löste Mrs. Albright die Türsicherung und Dick konnte aussteigen, bevor sie losfuhr. So ein Mist, Julian. Jetzt fährt sie davon. Warum bist du nicht losgelaufen? Ich kann auch nicht riskieren, dass du entführt wirst. Aber jetzt ist der Schatz verloren. Was ist denn jetzt los? Am Ende des Parkplatzes leuchteten mehrere Scheinwerfer auf. Es waren zwei Polizeiwagen, die Mrs. Albright daran hinderten, den Platz zu verlassen. Ihre Türen öffneten sich und einige Constables kamen heraus. Oh nein! Polizei! Jack, Daniel, wir müssen abhauen! Ja, schnell! Los, los! Komm, beweg dich! Beweg dich! Ja, schnell! Aber wohin? Runter zum Ufer! Halt! Und da kommen sie sowieso nicht weit, julien Ja, und da kommen schon zwei Polizisten. Hä? Hallo, Jungs, alles okay? Ja, ja, die Komplizen von Mrs. Albright sind da runtergelaufen. Los. Alles klar, danke. Beeilen Sie sich! Während die Polizisten die flüchtenden Gauner verfolgten, gingen Julian und Dick zum Auto von Mrs. Albright, wo sie ihre Freunde wieder sahen. Ein Constable hatte Mrs. Albright bereits gebeten, auszusteigen. Was ist los, Constable? Du hier, Dick. Alles okay? Jetzt ja. ja ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Oh. Ja, zum Glück haben uns die Leute im Gasthof gleich geglaubt und sofort die Polizei gerufen. Wo fangen wir an, Constable? Was soll das ganze Theater? Die Schatzkisten sind im Kofferraum, Sir. Also, dann öffnen Sie bitte Ihren Kofferraum, Mrs. Albright. Hier, bitte. Wenn es sein muss. Ha. Ha, sehen Sie? Tatsächlich. Ein Kofferraum voller Wertgegenstände. Und es gibt wohl kaum einen Zweifel, woher Sie die haben. unfassbar. Ich kann es gar nicht glauben, Mrs. Albright. Wirklich nicht. Sie haben hinter allem gesteckt? Mrs. Albright? Sie sind festgenommen. <lacht> Daniel, Jack und Hank wurden ebenfalls festgesetzt und in den nächsten Tagen wurde der Fall untersucht. Mrs. Albright gab zu, dass sie aus der Gegend stammte und schon als Kind davon geträumt hatte, den geheimnisvollen Theaterschatz von Carroll zu finden und damit reich zu werden. Gemeinsam mit Daniel hatte sie in den Nächten zuvor das gesamte Theater durchsucht. Und schließlich hatten sie das Loch in die Mauer unter der Bühne geschlagen, Und so die Höhle gefunden, wo seit vielen Jahren der Schatz in einer Nische versteckt gewesen war. Doch der stand natürlich keiner privaten Person zu, sondern gehörte der Gemeinde von Porth Carroll. Und die durfte ihn auch nur für den Erhalt des Theaters verwenden. Der Amerikaner Jeff wurde wieder freigelassen und die fünf Freunde gingen schon am nächsten Morgen zu ihm. Ah, hallo! Was macht ihr hier? Äh, kommt rein. Ja, danke. Also, wir wollten uns entschuldigen. Mhm. Ja, wir sind daran schuld, dass sie ins Gefängnis gekommen sind. Wir haben sie zu Unrecht verdächtigt. Das tut uns wirklich sehr, sehr leid. Mhm. Ja, das war nicht schön. Aber es war nur ein Tag Haft. Aber viel wichtiger ist doch, dass ich ohne euch meinen Schatz nicht gefunden hätte. Äh, wie? Das, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, der Theaterschatz ist ja gründlich untersucht worden. Und darunter fand sich auch eine Goldbarren mit einem Hinweiszettel. Hier, read this. Hier, get it. Oh. Okay. Und? Ähm, unbekannte Herkunft gefunden bei Bauarbeiten zur Erweiterung des Theaters. Das, das, das könnte der Goldschatz ihres Urgroßvaters sein. Ja, siehst du? Die Polizei sieht das ganz genauso. Und hier ist mein Goldschatz. Er gehört ganz offiziell mir. Oh, ein richtiger Goldbarren. <lacht> sieht mal, wie er glänzt. Ein Glück nur, dass ihr diese Miss Albright rechtzeitig entlarvt habt, sonst wäre er für immer verschwunden gewesen. Tja, das ist wirklich Glück. Mhm. Und dabei haben wir doch gar nicht ermittelt. Ja, eigentlich fing alles damit an, dass Timmy einer Maus nachgelaufen ist. Tja, und Timmy ist eben unser allergrößter Schatz. Oh ja, das ist Ja, ganz genau. Yeah, that's right. Oh, nice dog. Die besten Freunde, ja. Yeah. Uns Abend und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt ihr.